Якраз на це наспів до мене один знайомий голубівник, і я не втримався, аби не похвалитися своїм надбанням. Скупий на похвалу гість оцінив голубку і неприховув захоплення. Та коли довідався, в кого я купив її, вражено перепитав. — У цього довгорукого гицля? — Так. Довгоруким гетслем? Цаполикого продавця голубівники прозвали за те, що ніколи не віддавав господарю заманеного голуба. Принаджував чужаків, а зловить – все, як в чорну дірку. Не віддасть ні за що. Ані вмовляння, ані викуп – нічого не діяло. Я чув, таке за ним водилося. Однак мої голуби, на щастя, не потрапляли до нього». — Та то ж такий подонок, що ніколи нічого путнього не продасть, — недобре втішав мене колега. — Я зарікся у нього брати. Здари як за батька, а все одно встромить якийсь непотріб. Мені зробилося незатишно. Капнув на душу і став розповзатися неспокій. — Ну, а ви помітили якийсь гандж у неї? Новий гість непевно повів плечима. Та хіба відразу побачиш? У нього рука погана, гицельська рука, з неї нічого доброго не жди. Ну, може, для кого й переконливо, а мені смішно. Хоч як відверто, сміятися мені не дуже й хотілося. Пригадалися, як зреагувала дружина на обнову тую. Першого ж дня я похвалився їй. Головному інспектору і критикові моїх високольотних кадрів. Сприйняла дружина голубку чисто по-жіночому. Гарна, гарна. Але ж з отакими красунями отак з доброго дива не розлучаються. Чого б то він? І мені тепер не бігло на думку о те, чого б то він. Невже тільки заради грошей? то можна було на таку суму винести на базар кілька гірших голубів. Неспокій зачервоточив душу. В наступні дні куплена в довгорукого гицля голуба мрія поводила себе саме так, наче підрядилася розвіяти всі мої сумніви та тривоги. В голубнику і на подвір'ї почувалася господинею, немов з маленької вивелася тут і прожила сто літ, на полоханості перших днів як і не було. Бадьора й заклопотана вибирала з піску гравій, обдзьовувала тиньк стін, готуючись знести яєчка, бо голуб підганяв її у гніздо. Він тремтів за нею страшенно і не відпускав од себе ні на крок, ходили, мов злигані. І от настав день, коли я звільнив її від в'язки. Довго? Як вітряк, вимахувала крилами, але ніг від даху не відривала. Далі легенько відокремилась від покрівлі і, стрімко набираючи висоту, без жодного кола полинула в небо. Голуб від несподіванки неловко якось рвонувся за нею, став поруч і вже не відступав ні на крок. Я нарешті діждався того, що кортіло з першого дня побачити її усій красі на тлі сонячного обширу у небесній високості. Ну, про який гандж могла йти мова? Голубка гідна була партнера, хоч рівного йому в моїй голуб'ятні не було, та й усій околиці, певне, не знайти. Власне, подружжя не літало, воно плело наді мною чарівне мережево соняшних променів і небесної блакиті. Церпасті крила змикалися над їхніми головами мерехтливим срібним вінком. І мене на землі не стало. На тих крилах і я полинув з голубами в небо, у манливу глибину. З віку правіку, певне, ще з тієї далекої миті, коли людина вперше підвелася на дві ноги і глянула над собою вгору, на неї рокованим дивом Упала любов до цього таємничого краю, а з нею і тривожне бажання крил, прагнення нездійсненного лету. Не маю я на увазі того, що людина таки допнула з громовим гуркотом над головою і безплатними пакетами аерофлоту, хоч і ця велика дитина від любові до неба. Я маю на думці той політ, який дає людині відчуття, що вона сама долає висоту і простір. Маю на оці людські поривання линути над широким світом на своїх власних крилах. Очевидно, це і є прагнення недосяжної краси, прагнення довершеності й ідеалу. І все то в одному-єдиному – літати. У дитинстві, а надто у вісні, всі ми літаємо над землею, а стаємо дорослими тут уже як кому пощастить.